Plaza de Nou. Què tal? Bona tarda. Benvinguts una setmana més al programa Plaça de Nou, el programa que cada dilluns us porta la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de l'FM, l'actualitat castellera de, de la colla de la nostra ciutat, dels castellers de Mollet, i també l'actualitat del món casteller en general. Avui afrontem un programa després d'un cap de setmana on eh, nosaltres hem estat una de les poques colles que no, que no han actuat, perquè han actuat gairebé 70, 70 i escaig colles, nosaltres no, no, hem, no hem actuat però dintre d'aquesta campanya d'Òmnium Cultural de Catalans Want to Vote doncs, eh, és el que s'ha parlat de Castells Ahir, per exemple s'obria el Telenotícies amb imatges de Castells això ens agrada també hi ha coses que no ens agraden com alguna interpretació partidista que es fa d'aquestes d'aquestes coses d'això en parlarem de, després eh, i n'em... a Anem a començar, com sempre, presentant el, a l'equip que fa el programa. Avui tenim l'equip habitual, eh, el, pràcticament al complet. Aquí tenim, ara tinc a la meva esquerra el Roger Pereira. Què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom. Aquí ja obrint l'ordinador. Mm. En vivo i en directo, ja. Doncs eh, després recordarem el, la manera de participar el, per internet, deixar missatges al Facebook i al Twitter però que sapigueu que si voleu deixar-los, el doncs, que ella sàpiga com, com es fa, que ja, que ja estan oberts. Uh, també tinc el, a l'esquerra del, del Parera, o sigui, a la meva dreta, tinc el Juan de, què tal? Bona tarda. Molt bon bé, a tothom. Aquí també, no?, comentant el tema de, del cap de setmana. De, del cap de setmana. Nosaltres eh, ens hem dedicat a, a fer... Festa. Festa, sí, sí. Un, les dones per una banda i els homes per, per Un una altre. altra. I la canalla amb els avis, Bueno, que també és festa per ells sí, sí, va haver -hi, també, també va haver-hi alguns de, de la canalla que van sortir d'excursió amb el cau, van estar tot el cap de setmana fora, o sigui que eh, hem fet eh, activitats diverses castells no, però activitat diversa eh, també tenim eh, com cada setmana el control central o el control de, del programa tenim el Dani Padilla i qui us parlen amb Bori Eh, començarem, com sempre, recordant els horaris d'assaig. Eh, recordem que aquest diumenge tenim una actuació molt important i, per tant, és, eh, és podem dir que obligatori, venir als assajos. Totalment obligatori, diria jo. Aquest dimarts, demà, de 8 a 10, i el divendres, tots els divendres, igual que tots els dimarts, de 9 a 11. Tots els assajos, al el centre Civi Clera, al carrer Cervantes i 1923, o carrer Ferrocarril, entre el 16 i el 18. Mm. Uh, també hi ha els divendres les classes de l'Escola de Gralles que es fan també al Centre Cívic Lera en dos grups, el primer comença a les 7 i després quan acaba aquest primer més o menys sobre les 8 comença el, el segon grup uh, Què més hem de recordar? Uh, les reunions dels equips de treball de, de la colla, de la, la reunió de la junta i la reunió de tècnica La reunió de junta cada 12 dijous, a partir de les 8 fins allà a les 10, 10, i mitja i la reunió de tècnica cada divendres de 8 a 9, un horat abans de l'assaig Ah, recordem també els telèfons per posar-se en contacte amb la colla i aquesta setmana ja tenim una novetat, que ja, ja ho parlàvem la setmana passada quan que va estar aquí el, el Garlac. El divendres es va fer eh, l'acte formal de lliurament del telèfon de la colla per part del, del Garlac en, en Javi. Correcte. Ah, ja ha arribat el mòbil i ja han fet el traspàs de funcions i del mòbil en si, del càrrec del Javi. Va ser una cerimònia molt solemne al mig de l'assaig. <ríe> doncs eh, recordem el mòbil de, de la colla, que és el 615-384-482. O sigui, si ara truqueu en aquest número, eh, parlareu amb el, amb el Javi, que és qui, que és qui porta tots els els temes de, de la colla, les relacions públiques de dels castellers de Mollet que porta aquest, aquest telèfon. I si voleu trucar al fix i deixar-nos un missatge al contestador que tenim al nostre local, doncs ho podeu fer al telèfon FICS 93 579 41 16. Uh, anem a repassar també les nostres eh, adreces d'internet, començant per la pàgina web i després el Facebook i el Twitter. L'adreça www.castellersdemollet.cat i el nostre mail info arroba castellersdemollet.cat i com dèiem, ja tenim obert tant el Facebook com el Twitter de, de la colla, que recordem les, eh, les adreces per, eh, per poder deixar missatges o llegir l'actualitat la, de, de la colla. Al nostre Facebook, www.facebook.com barra castellersdemollet i a Twitter amb l'usuari arroba castellermollet. Ja fa, ja fa temps que no fem repàs de, de seguidors, com, com anem? De... Era una de les coses que volia comentar, eh, ja en aquesta setmana ens ho ha repassat els 1.500 seguidors a Twitter, 1.503 seguidors a Twitter. No està mal, eh, i a Facebook estem a punt d'arribar als 1.800, si no estic equivocat, 1.798. Mm. Ens falten dos pels 1.800. Des d'aquí a veure qui serà el, 1 el seguidor 1.800 a Facebook. Li donarem un, un, un premi. Ah, no. El convidarem a Benissat. Ah, d'acord, ah, vale, ja està. Quin millor premi que, que, que, que conèixer en persona a tota la gent que fem, fem part, que, que formem la colla dels castellers de Mollet. Anem a recordar també els horaris d'emissió del programa s'emet eh, com esteu sentint si ho esteu sentint en directe, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Mollet, al 96.3 de la l'FM, i amb repetició els dissabtes de 11.30 a 12.30. I també hi ha la possibilitat de sentir el programa les vegades que vulgueu, en el moment que vulgueu, eh, descarregant-se el podcast, que pengem tant a la pàgina web com al Facebook i al Twitter. I ja que estem eh, anunciant-lo del podcast... Eh, Deixa'm fer-li un comentari al xitxo que em va fer l'altre dia, que es pot descarregar un altre podcast. És, dir, que, és que em va dir que se'l va descarregar un dia per, per, i que ara se'l posa cada dia. Ho té, dic, bueno, però pot, pots descarregar-te un altre programa. I que ja em seran els diàlegs i tot, perquè l'he sentit ja. Quan surto no sé què, em poso els auriculars i sento el podcast del programa. Però sempre el mateix. Sempre, sí, sí, és que es va baixar un i sempre escolta el mateix. Podrien actualitzar-se cada setmana almenys. Bueno, però això ja requereix una força de cada cada setmana anar-se a la pàgina web i baixar-se a l'últim programa. No Ells que. ho va fer una vegada i i a partir d'aquí, doncs, cada cop que posa el pod, el, el podcast, doncs, eh, segueix, eh, sent el mateix programa sempre. Madrid sapiga 1500. Ara no no, no sabria però bé, bueno, ja. un dia el, el convirem i que ens fàcil com diu que se, se sap els diàlegs de, de, memòria. de memòria, que ens ho faci i aviam si entre tots s'endevinem de quina edat es tracta. Doncs eh, bé, ja hem acabat les presentacions amb, aquest, eh, amb aquesta broma de la, del podcast eh, i entrarem en, en matèria parlant de les coses de casa. després de la presentació, que últimament estem fent bastant express, o sigui, no és allò tan tediós que alguna vegada algú es queixa de es que és que fem massa llarg. Doncs últimament ho fem bastant rapidet. Sí, sí. No es poden queixar. Doncs eh, anem a repassar l'actualitat de la nostra colla, com dèiem, eh, aquest cap de setmana no, no hem actuat, però estem preparant la, la propera actuació que serà aquest eh, diumenge, que tenim la segona trobada de colles del Vallès Oriental, on anirem a a Caldes actuar amb els escaldats i els eh, xics de granollers. I per tant els assajos s'estan eh, eh, portant a terme, pensant eh, en principis, eh, sempre es, es treballa per, eh, per la temporada però eh, enfocat eh, en aquesta actuació que és la més important que tenim, que tenim properament i amb intenció d'estrenar castells si sí, la gent respon i, i es pot treballar bé l'assaig. Però oh, sí, la tècnica, jo vaig dir-ho fa, fa potser un parell o tres de setmanes, eh, la tècnica vol intentar, si tot va bé i si la gent respon, en tirar plaça el, el 3 de 6 aixecat per sota i el 5 de 6, acompanyat d'un tercer castell, però aquest seria, diguem-ne, el repte. Mm -hmm. Que no seria una estrena de castells, sinó no. seria un, bueno, el primer de... castell de la temporada. Mm -hmm. Seria l'estrena d'aquesta mateixa temporada, aquests dos castells. Uh -huh. eh, I bueno, jo personalment, el 3 de 6, a la, bueno, valorant el tema dels assajos de la setmana passada, el divendres el s'ha fet, i crec, molt bona feina amb el 3 de 6, no sé si van ser 5 o 6 proves de 3 de 6, aixecats per sota, les van fer, mm. i menys la primera, que almenys alguna regla va, va pujar més ràpid que l'altra. La, sí, la, la, la primera pujada va ser molt, molt descoordinada, diguéssim, pujava ben, més d'una banda que de l'altra. Però la resta de proves, jo les vaig veure molt, molt bé, i fins i tot d'agrair la gent el silenci. Jo crec que ho vam comentar després de l'assaig, que sobretot a les de d'altres d'aixecat per sota, que ara si ja és un castell i amb molt de silenci, doncs, doncs es va treballar amb molt de silenci i amb... Si sí, és que I, aquesta i, prova... Hi ha molta, hi ha molta idea, diguem-ne. Sem jo molt crec important. que li falta feina encara. Sempre és molt important conservar el silenci en una prova, per, eh, per sentir les hordes, però és que en una castell aixecat per sota tothom ha de tenir clar en el moment que dona la, les hordes l'agulla que es esquimana en aquest, eh, en aquest moment en el, en el castell. I per tant, és, és important... A part de la coordinació entre els aixecadors, que tots aixequin a l'hora, és sentir clares la, les ordres. I sí, bueno, s'està fent bona feina, però... Li falta, li falta però, treball. Sí, sí. Falta treball. Bueno, la, mateixa, la mateixa tècnica, ja ho va dir, que, que s'havia de treballar encara encara més. I, i, i a més demanava això, implicació de tota la colla per, per poder tirar plaça a aquests castells el, el diumenge. També s'està intentant el, el 5, que el 5 va fer, fer alguna prova, però no tan seriosa com les del 3, de 6 per sota. El, el... Sí, bueno, recordo una prova que es van posar fins a dosos. Mm. Fins a dosos, però mm. no hi va pujar res més. Mm. Però mm. bueno, sí, va ser una prova tampoc era mm. molt... a nivell de dosos no eren els dosos que haurien d'anar. Mm. Eren dosos més suplents, no sé si suplents o vaja, que no eren bueno. dosos. Els sí. van pujar al 5 no eren petits? Sí, en, en la torre sí que eren petits, en el 3 sí que eren els osos que han d'anar, sí, no? però en el, en el que és la torre, el 5 no eren dos osos petits. Sí, que no eren dosos petits perquè eren dos en formació. Sí, sí, ah. sí. El 5 no sé, però el 5 és un castell que, que l'any passat el molt més i jo crec que és tenir les peces. El problema és que com que no l'hem tancat encara cap a passatge tot, diguem-ne sencer, doncs, doncs tot depèn de com vagi aquesta, aquesta setmana. Ah. Però jo el 3 sí que el veig bé. Vull dir, la, va haver una prova que vam, el vam fer tot sencer, menys a cotxe de però amb mm. nals dos, pujant terços, pujant segons i posant baixos. I el vaig veure força, força, força bo, força bé, vaja. Mm. No sé, evidentment, això fins que no li poses tot, tampoc saps a veure com, com va. Però a mi em va agradar molt com, com pintava la cosa. A, bueno. bé, a, a no sé. sé, evidentment, això es veurà aquest divendres. Sí, sí. Sí. Uh -huh. De, hem de treballar-ho més eh, entre l'assaig de demà i el de, i el de divendres crec que li falta coordinació a la pinya i, uh -huh. i li falta una mica de treball encara li falta per polir coses uh -huh. doncs, no hi ha eh, temps. doncs ja, ja veurem si, si es pot tirar aquest diumenge si no doncs eh, tenim més actuacions però bueno, ens hem de plantejar el, el repte de, entre tots mirar de, de tirar aquest castellal el diumenge això ho decidirà la tècnica. Sí, sí, absolutament. <laughs> el, el primer que hem de ser és ser molts demà assaig i ser molts divendres d'assaig i a partir d'aquí, doncs, treballar bé, fer la feina que toca i a partir d'aquí, com diu uh -huh. el Juan D, serà la tècnica que uh -huh. decidirà. Però dic, jo, dic, jo sempre dic que li hem de posar difícil, a la tècnica, no? Perquè vegi que realment, hòstia, doncs, la gent s'ha implicat, la gent hi uh -huh. ja ha vingut i s'ha treballat a partir d'aquí, doncs, uh -huh. eh, el que sempre diem, no? La sort, eh, la, la, la, la feina que s'ha fet... Etcètera, no? que sigui millor o pitjor per menys que aquí siguem tots. Mm. A més eh, ja ens arribem ja a l'època de, de que la canalla, per exemple ja a l'escola les, ja fa jornada intensiva. encara no han acabat les activitats escolars però els hi queden aquesta setmana i l' quedé i per tant haríem si, si es pot, eh, si es pot eh, incrementar l'assistència la, de, de, bueno, de canalla i lògicament de, dels pares d'aquesta canalla però vaja, això, com bé dèiem, ho sabrem aquesta setmana. Bé, doncs, eh, després d'aquest tema dels assajos, comentem la resta de l'actualitat la, de, de, de la colla i jo volia fer esmentar que l'agenda la de castellera de la Gisela, de, de tinta sonora, aquesta setmana ha sortit a destacada en el no sé si com es diu en català, el newsletter, que envia la, la coordinadora cada setmana... El butlletí, butlletí el, el butlletí El butlletí setmanal que envia la, la coordinadora sortir aquesta, aquesta agenda i també es pot veure l'article a la pàgina web de la, de la coordinadora. Una agenda que, bueno, que, es, que es ven a la paradeta de Castellers de Mollet. Tothom que la vulgui, doncs, eh, que evidentment vagi a la Gisela... Uh, i la demani o de, em sembla que hi ha la web tintasonora.com també es pot, es pot comprar uh -huh. o si no, doncs a qualsevol de les paradetes que fem castellers de mullet a les actuacions uh -huh. doncs eh, <coughs> anem a també avui vam vam dir l'últim programa la setmana passada que parlaríem amb el Rucen o amb algun dels responsables del del casal casteller d'aquest estiu, però el divendres en va dir que encara no estava uh -huh. tancat el tema dels monitors, que segurament fins demà, dimarts, no, no estarien perfilats quins serien aquests monitors i que, bé, bueno, que si no ens no sabia greu que preferia parlar la setmana que ve quan ja estigui tot, tot, tot tancat. tancat. Per tant, la setmana que ve que a més serà eh, l'últim programa del... serà programa abans del, del pont de Sant Joan, eh, aviam si si sí, ja podem parlar d'aquest casal perquè a més resulta que ja s'haurà acabat el curs escolar i per al moment de, de parlar-ne i què més hem de, de parlar no, del, bueno, que van fer les eh, actes socials de, de la colla es va, va fer aquest dissabte dia 7 el sopar de dones de, de la colla que... has parat sopar de dones per moltes Uh -huh. Per tot una miqueta. Uh -huh. <laughs> doncs eh, es va fer el dissabte, eh, el sopar que dèiem que, que va sorgir fa 3 o 4 anys, eh, arrel de que quan el, hi havia el, el grup que, eh, que sortia a fer les compres per la calçotada, i que són majoritàriament homes, doncs... Eh, sortien el dissabte al matí i, I no i tornaven, tornaven fins al fins... vespre, doncs que va dir alguna de les dones que bueno, doncs si, si els homes surten i si no sé què, doncs nosaltres anem a fer un sopar de dones. I ja es va fer fa, fa uns, uns quants anys, s'ha anat repetint i aquest... Eh... Em sembla que és el tercer any que es fa el sopar. Tot això ve per una pataleta, eh? D'unes de... <laughs> quantes dones, eh? No sé, ara estava mirant una altra cosa. Ve per... per culpació està provocat per culpa d'uns uns davantals que van fer pels cuiners uh -huh. i no van comptar amb les cuineres. <laughs> Llavors es van enrabiatar i van dir, pues, la setmana que ve marxem de soparadones. Uh -huh. D'aquí ve la història dels soparadones. Uh -huh. eh? Una de les comilones d'aquesta que fem o de les, mm, les coses que fem a la colla que és calçotada, paella, amb una paella, uh -huh. mm, un dels organitzadors de la paella va portar uns davantals d'aquests de... Mm. De protecció i personalitzats. Mm. I va portar només pels homes. Mm. Llavors, entre l'Anna, la l'aneta, mm. i la Sílvia van promoure tot aquesta, mm. aquest sopar de dones. que després ja s'han anat fent sòlid de la colla. I... Sí, sí, ja com una cosa, una celebració de... Bueno, del tercer any que es fa el sopar, oh, si no estic equivocat, perquè fa dos anys va ser... Com va organitzàvem va ser... els homes, i eren els homes els que marxaven a preparar sí. tot el merchandising, però a l'hora de fer, a l'hora de cuinar, eh, tiraven sempre de l'ajuda de les dones, doncs uh -huh. pues van decidir fer aquest sopar de dones, aquest primer sopar de dones. Uh -huh. Doncs, eh, com dèiem, aquest eh, dissabte es va fer amb, amb un bar proper de, a l'Era, que... Com sempre, no pot dir publicitat, però... Bueno, per no fer propaganda de la gamba. sí bueno, bueno, ja Va haver-hi que aquest cap de setmana que l'han rebatejat com a BLG. No, ja estava batejada fa també. BLG? Què és BLG? De la gamba. Ah, vale Això també fa temps, ja que estava... Que té aquest nom, aquest pseudònim. El que passa que aquest cap de setmana ha hagut una petita anècdota respecte al BLG. Doncs, eh, com deiem aquesta ells va fer una al sopar eh, de... van assistir jo... sembla que 20 i 20... entre 20 i 30 20 26, 29 al sopar, em sembla que eren 26 o 29, ara no, no. Uh -huh. recordo. De 26, no sé si 26 o 29, em sembla que eren 26 després van fer alguna més. i eren 29. Uh -huh. 29 per 29 al sopar i després a la festa van agregar alguna més. Uh -huh. Després quan van acabar la de de sopar en aquest bar, doncs van, van anar cap a l'era. va a dir que ens van portar molt bé, els del bar La Gamba, mm. les dones. Van quedar molt sí, contentes. Sí, sí. Van... Van dir també de bona tinta que vam... Vam menjar i van veure prou, va ser molt. Mm -hmm. I es van portar bé, les dones? Sí, sí, van, sí, van, van, van fer... Sí, sí. <laughs> van portar bé, les dones. I després, doncs, això, van anar cap a l'era on tenien un... Una activitat. Una activitat. Una activitat extra... De dones. De dones. Sí, per dir-ho. Concretament, qui un, un per sex. Mm. Anava a dir qui vulgui que pregunti les dones, però un tàper sex. Bé, havíem fet una contratació d'un xou d'aquest sí. de tàper sex, i vam estar... Això, mm. si hi si ha alguna dona que ens està al i vol explicar alguna cosa sí, més... Sí, ja n'hem demanat pel... per... Profundir bueno, si una mica més manera, tema. que es pugui explicar, però de moment encara no... N'hi ha unes quantes, eh? però m'imagino que no les volen explicar. Ah, bueno. Des d'aquí, a veure si algú s'anima. I... Ja em sembla que sí, eren el, el, la primera part d'aquesta festa d'Alta Persecs, eren unes 29 o 30 també, uh -huh. i van estar fins a les 4 de la matinada. Eh? Tenim un comentari de la Jèssica que diu que és el quart any que es fa, el sopar uh -huh. dones. Jo em pensava que és el tercer, doncs no, és no, el no. quart any que es fa, i diu com a anècdota diu, ens vam passar teta amb un cop a l'any no n'hi ha prou. O sí, que volen fer-ho mínim dos cops a l'any. <ríe> Bé, bueno. ah, no vols que ho facin, no? Escolta, ningú, ningú els hi priva. Mm -hmm. Que busquin un cap de setmana sense actuació i... Sí, sí, aquest cap de setmana, com que nosaltres no, no, no tenim actuació, era... ja, ja, ja vam buscar directament un cap de setmana que, que no hi ha, que hi ha, no hi ha aquesta actuació. I bueno, que s'ho ser... vas a planificar al principi de tot de l'any, vull dir, mm -hmm. ja van, ja van tancar sí. la data i l'únic que anava fes buscar una altra Normalment data. Normalment es planifica a partir de que fem la calçotada. Mm -hmm. sí. Sí, quan, el dia de la calçotada és quan elles comencen a moure fils uh -huh. per quedar pel, pel sopar. I doncs, eh, també arrel, arrel d'aquest sopar de dones doncs va haver-hi algun dels, dels homes que anem a fer una contraprogramació. Doncs, si les dones surten, els, els homes que no s'hagin de quedar amb els nens, doncs eh, també sortim. Sí. Quinto Tapa, no va ser? Sí, va, va ser una, una ruta... Eh, una ruta verídima. Verídima que vam estar també amb un fartbars, va ser divertit també. Vam estar entre 14 14 i 15. Sí, vam estar, vam passar molt de zona 15 i vam estar una altra zona 13 després sí, hem... sí, però bueno, a 14 seguro que vam, vam estar i, i després van a dir en algun. Sí, no no, organitzat cap, no havia organitzat, no sabia organitzat cap local i per tant em van fer Vam fer una vam fer ruta... Un peregrinatge. Sí. Uns... De bar a bar i quinto perquè em toca, no? Sí, però, però bueno, sí, vam sí, fer però... uns quants quintos a cada bar. Però, eh? però vam fer molta la, la, ruta la de bar. La condició de bar era que posés quinto, però quinto en tapa, si no es no... si no, no si no, posava quinto no, no valia. Vam repetir normalment, perquè no vam fer... Per no caminar tant, vam fer... No és com un, no és com una, un corre-tasques o un corre-quintos que hem fet nosaltres de vegades, que hem fet 10 o 12 bars, van fer tres o quatre bars, quatre o cinc bars. Sí, un, dos, tres, quatre, cinc. Cinc, comptant l'analògic, sis, no? Però, com només fèiem sis, van fer més estona en cada bar i van fer... vam fer que ens donguessin tres o quatre tapes a cada bar. Vaja, que també deu sopar bé. Feu pel quinto, sí. També deu sopar bé, no? Llavors... Sí bueno vam passàvem a estirar molt al sopar, mm -hmm. no es vam no vam para a la taula, ball no no jo no hi era el... jo no vaig estar al sopar perquè tenia un sopar especial, ah, especial i alternatiu, m-ne eh però m' m'han enviat eh, informes i fotos i tela, mm -hmm. eh, els o sopar tela, eh mm -hmm. no jo del del de donea he vis. La foto que van enviar a principi, quan estava tota la taula aquella llarga parada, uh -huh. que deu nhi do lo ben parada que estava aquella taula, feia tot feia que goig, hi havia. Feia goig, eh? sí, sí. La veritat és que el, el BLG s'ho van, van currar. Sí, sí, es van portar molt bé les dones. Bueno, ja contàvem amb que es portaria molt bé amb les dones. Mm. No vam reparar en gastos. I la, la ruta aquesta dels homes, que al final va, va acabar també al l'Era, no? Sí, al final, després de sortir de l'últim bar que vam estar, que era el bar de la companya de Castelles, que és l'Ana uh -huh. que vam fer allà alguna copa. Després vam acabar mm, lo que quedàvem, que eren molts. Uh -huh. vam, acabar, jo és que en... vam anar a buscar les dones. Jo em vaig perdre per camí, ja. <ríe> a veure com estaven, a, a cuidar-les. <ríe> I, I vam continuar una mica la festa, uh -huh. ja. Bé, doncs... Eh... Mm, doncs esperem eh, els, els propers anys eh, repetir això i eh, també va haver-hi alguna dona que va dir, aviam, si el sopar de dones és per contraprogramar una cosa que fan els homes i els homes fan una altra cosa, nosaltres hem fer una altra. L'ho <laughs> deia la Jèssica, sí, que sí. amb un cop a l'any no hi ha prou. <laughs> doncs tranquil·les que així, esperem en un altre sopar els homes, farem un altre sopar. <laughs> un, un altre contraprogramar. Sempre contra igual, igual respetem la gent de Castellera, no està malament. sí. sí. <laughs> El, el tema està en què... I a part aquestes coses van bé per fer pinya, per fer... Sí, per fer família, per fer germanor, això va bé. També aprofites en, en aquests dies per, per arreglar la colla, el món castell en general i fins i tot el sí, país en alguna. Sí, sí, també es critica, critica, també es critica. <coughs> jo sempre dic que en aquests sopars és quan surt el cap de colla que portem dins. Sempre amb tres o quatre quintos a més surt el cap de colla que portem dins. Bé, doncs eh, Sony 26, és l'hora de posar música i avui hem triat eh, la nova cançó de l'Anastàcia que es diu Stupid Little Things. to myself, if I did it to myself.